Alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallama tasliman kathira. Zahra pripadu allahu jala shanahu i donosimu salavati sala ono posninu allahu sanihku muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kaja uzayshani allaha tebareku wa ta'ala wa bihko ibiryete buajte sa allahu jala shanahu islis Allah ta'ala i da se boje istinskom bogobojaznošću i odunijeku ići umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga, Sv'hanu ta'ala, da na nam podari iskrenost, da nas učini od iskrenih i da ga sretnemo, a da on sada vam bude zadovolj. Draga, breću za Allah, tebareku wa ta'ala, pomoć večeras ćemo govoriti o vjerovanju u Allah, tebareku wa ta'ala, poslanike. I kao što vam poznato, da smo do sada govorili o vjerovanju, uzvišenog Allah tabaraka wa ta'ala, zatim smo govorili o vjerovanju, govorili smo o vjerovanju u knjige, i večeras ćemo govoriti o vjerovanju u Allaha tabaraka wa ta'ala poslanike. da kažem na samom početku, da islamski učinjaci kada govore o tome što znači vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala poslanike, kažu da to znači da vjeruješ da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala odabrao ljude kojima je dao objavu, to jeste koje je učinio poslanicima. I da ti ljudi donos, donose ljudima rodosne vjesti. I da ljude upozoravaju od onoga sa čim Allah tabaraka wa ono ta'ala nije zaduva. E, odmah možete vidjeti, da je velika sličnost između vjerovanja u Allaho tabaraka wa ta'ala knjige i vjerovanja u Allahu tabaraka wa ta'ala poslanike. Jer poslanici koji su ljudi, kao i svi drugi ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala im je dao one knjige o kojima smo govorili. Međutim, Allah wa tabarak ta'ala je bila da ljudima ne samo da im objavi knjige, da im pošalje knjigu, nego da dadne poslanike, da učini, odnosno odabere među ljudima poslanike kojima će objaviti tu knjigu, koji će ljudima dostaviti tu knjigu i koji će biti, da tako kažemo, živi primer te knjige. I zato vidite, kako je posanika sallallahu alaihi wasallam bio živi primjer Qur'ana i zato Aisha radiyallahu ta'ala anha kao što je bila juma muslimu sallam sahihu kada bihla upitana o tome kako je bilo punašani Allahovu posanika sallallahu alaihi wasallam kako se Allahovu posanika sallallahu alaihi wasallam punašo obhudil kako je bilo, ono rekla šta kana khulukul Qur'an njegovu punašan njegovu obhudjeni prama ljudima je bilo Qur'an to jeste, poslanik s.a.v. je bio primjer one knjige koje mu je dao. Tako isto bilo sa svakim drugim poslanikom. Svaki drugi poslanik je bio, da kažemo, živa kopija one knjige, one knjige koje mu je dao. I naravno da ova stvar je jedna veoma bitna stvar. Jer šta znači kada ljudi u nekom, pogledajte u sva sada. Šta znači kada neko čuje, na primjer nekada mi čujemo nešto, da nešto valja ili ne valja. Ili, na primjer, čujemo kako su određene osobine lijepe. I to čujemo. I uđe u naše uši i da kažemo zadrži s određeno vrijeme. Međutim, kako tek djelio na čovjeka kada vidiš svojim očima čovjeka koji je dosljedan te stvari, iste je te stvari koju su možda čuo. Međutim, vidiš čovjeka koji je lijepog morala, lijepog ahlaka, lijepo se obhodi prema ljudima, usrajan na Allahom i tabarak ta'ala propisima i tako dalje. Nema sumnije da taj čovjek, odnosno ponašanje tog čovjeka, da će više na teba utjecati nego kada čuješ ili kada negdje pročitaš. To jeste živi primjer nečega. I zato još jednom vidimo kolika je vrijednost ulemej. Ulemej koja se boji uzvišenog Allaha, koja ljudima nešto govori, međutim isto to sprovode u praksu. I ono što govore, ne govore ljudima samo svojim jizacima, nego govore svojim djelima. Znači, kako je to primjer da kažemo sa Alimom? Isto je to primjer sa svakim od nas jer svak od nas, gdje god da se nađe, neka zna da predstavlja Islam, neka zna da predstavlja Islam i Muslimani, gdje god da se nađe? Gdje se god nađe bilo ko od nas, neka zna da predstavlja islam i Muslimani. zato čovjek mora da vodi računa o čemu? Da vodi računa o svom ponašanju. Znači draga vrać, ovo je jedna veoma bitna stvar. Jer zamisli da ima čovjek tamo koji želi da upozna Islam, da se upozna sa Muslimanima, međutim vidi od nekog od nas neku ružnu stvar. A danas hvala Bogu svi govore o tome kako su Muslimani takvi i takvi, kako je omladina, kako su takvi i takvi i zato koliko smo u potrebi za lijepim primjerima, ljudima omladinom koji će islam pokazivati svojim djelima, ne samo svojim jezicima. I zato se prenosi od serefa da su govorili o izraku dobro zapamte, da su govorili pozivajte ljude svojim djelima a ne svojim jezicima. Pozivajte ljude svojim djelima a ne svojim jezicima. Naravno pozivanje jezikom ima svoje mjesto. Međutim, ovdje hoće da se kaže, ne da čovjek bude samo naj koji će govoriti, govoriti govor. Ne, nego da pokaže što, da pokaže što svojim, da pokaže što svojim primjerom. E, odmah na početku da on kažem, kada se spomniju poslanici, spomnije se tu, tako da kažemo nekoliko termina, ili spomni se dva termina, a to je poslanici i vjerovjesnici. Ar-rusul NBA. Pa odmah ako ćemo to spomnjeti s obzirom na ćemo to spomnjeno predavno, da kažemo kakve razlike između poslanika i vjerovjesnika. Naravno, kod islamskog činjaka postoji nekoliko mišljenja. Da li postoji, odnosno šta je razlike između poslanika i vjerovjesnika? Jedan broj u Lemen kaže nema razlike. Međutim, ispravno je da postoji razlike između vjerovjesnika i poslanika. Zatim, šta je razlika? Ono mišljenje koje je poznato, da kažemo, jeste da je poslanik onaj kojem je došla objava i kojem je naređeno da tu objavu prenosi. A da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, međutim naređeno mu je, odnosno nije mu naređeno da tu objavu prenosi. Još jednom ponavljam. Znači mišljenje koje je poznato jeste da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, došao mu vahij. I naređeno mu je da tu objavu prenosi. A da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava, došao vahij, međutim nije mu naređeno da tu objavu prenosi. Allah najbolje zna da su mišljenja ispravna. Iako ga odabire veliki broj ulemi. Iz kojeg razloga zato što kažemo da je teško da, da bude, da je nekom je došla objava, a da mu nije naređeno da to prenosi. Jer onda kakva je korist dolaska objave tom čoveku? Jer ako je običnom čoveku zabranjeno da sakrije svoje znanje, kako onda može biti tako da kažemo da jedan poslanik krije znanje odnosno ono što mu je došlo? Znači, tako odgovara ona ulema koji ne odabirao ovo mišljenje. I zato mišljenje koje je ispravno, jeste mišljenje koje je odabrao šehtu ljuslama bin tajmije, rahmatullahi a, a to je da je i poslanik i vjerovjesnik ba dvojici nije došla objava. Međutim, poslanici su slati nevjerničkim narodima. Ubratite, pažno, poslanici su slati nevjerničkim narodima, to jeste koji nevjeruju. Međutim, vjerovjesnici su slati narodima koji su bili vjernici. Kor se na primer slučaj sa benu Israelem. Benu Israelem je verovao u Musa a.s. Uzvišeni Allah t.a. ima slavu dosta verovjesnika. Majdjuti im vsi tih verovjesnici su bili na veru koga? Na veru zakonu Musa a.s. Majdjuti im uzvišeni Allah t.a. ima slavu ni, odnosno te vjerovjesnike. Naći im je, kako bi ljude savjetovali kako bi pozivali kako bi im govorili i tako dalje. Znači jedan i drugom je došla objava. Jedan i drugi pronoše tu objav, međutim poslanik je poslat nevjerničkom narodu, a vjerovjesnik je poslati narodu koji narodu koji vjeruje. Allah naj je zna znači da je ovo mišljenje da je ovo mišljenje koje je ispravno. E, također ćemo spomenuti još jednu stvar, a to je da islamski sam Isam slučajec kada govorio poslanicima. Spomnio jednu veoma bitnu stvar. Je to je jedna da ho ma da ho Zato uh, ako se sećate oni da mi dolazio osari kada su ugana šabračišao Medinu, pa onaj šejh što je dolazio da ispitiva, što je dole bio glavni zadnji šejh Abdul Muhsin Zaban, on je napisao jednu lijepu knjigu o dokazima doka istinitosti poslanstva Muhameda sallallahu alejhi wasallam. Da čitate ovu knjigu koja govori o dokazima istinitosti poslanstva Muhameda sallallahu alejhi wasallam. Tako islamski učenjaci kada govore o poslanicima, govore o dokazima njihovog poslanstva jer danas može doći čovjek i da kaže, dobro, vi kažete da treba vjerovati u um Muhammad sallallahu alayhi wasallam, da treba vjerovati druge poslanike. Dobro što su dokaziti tog poslanstva. Jer kroz istoru je bilo koliko god hoćete ljudi koji su pojavili, koji za sebe tvrtili da su poslanici, i poslani sallallahu alayhi wasalom i je govijesti da će se pojaviti u njegovom umetu. Toliko i toliko ljudi koji će da su šta da su poslanici. E dobro, kako onda znati razliku između Poslanika pravo i između onoga koji tvrdi to jeste koji kaže za sebe, koji ležno tvrdi da je poslanik. I zato kažem da su islamski učinjavci govorili ovoj islamu. Pa je tako... Hvala sam gradio. Ako možete usključiti telefon. Pa je tako dokaza poslanstva, prvi i glavni dokaz poslanstva, draga braćo, jesu muadžize. Obratite paž na uslalu. Jesu muadžize. To jeste nadnaravne stvari koje su date poslanicima. Nadnaravne stvari koje su davate poslanicima. I uzvišeni Allah tbaraka ve nije poslao jednog poslanika a da nije dao ayete, to jeste mu'diza, koje će biti dokaz da je istina ono sa čim dođu. Pa je tako u Kur'anu vidimo, uzvišeni Allah tbaraka ve taala Musau alejhi salam dao dokaz. Salihu dao dokaz. Svakom poslaniku je dao dokaz. Pa tako i za sa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa je više dokaza koji su bili dokaz istintosti poslanstva Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Pa jedan od tih dokaza da je doka uzvišen Allah tabarak wa ta'ala dao na traženje normalno kada su mušići od poslanika sallallahu alaihi wasallam traženi. Kao se došlo Bukhari od Abdullah ibn Mas'ud da Allah subhanahu wa ta'ala dao da se mjesec razpolovi. Da se mjesec razpolovi Zato čak i danas modena nauka kada govori kažu da se nekada desilo da, deslo, da se misec raspolavi. Jer kao se došlo Buhari, da su došli, Muzici tražili od sallallahu aleyhi wa sallam čudov. Pa je uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, da oda se mjesec raspolvi. Pa kaže, jedan dio mjeseca bio na toj strani Mekke, a da je drugi dio mjeseca bio na drugoj strani Mekke. I o tome govori uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, kada kaže usur suri al-Qamer, iqtarabati sa'atu wanšak al, sa al Pri, uh, Približio se sudni dan i mjesec se raspolvi. Znači to je bio jedan od dokaza. Zatim od dokaza također je ono što je posanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio stvari da će se desiti o ima smo spomenuli. Međutim, od sam ovdje da napomenem na jednu stvar. A to je da je najveće čudo sa kojim je došao posanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam knjiga koja se zove Kur'an. Knjiga koja se zove Kur'an. I zato vidite kako kroz stoljeća, kako je ta knjiga čudo i dokaz ne samo ludba koji su bili za vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam nego u svakom vremenu ljudi čuđenjem, i gledajući u tu knjigu prihvataju islam. Pa danas koliko je došlo naučnika, savremenih koji su šta? Koji su vidjeli. Da Kur'an govori o određenoj stvari. A oni su bili te stvari, oni sada te stvari otkrivaju i kažu ovo ne može da bude osim knjiga oduzvišenog Allaha, pa prihvata islam. I zato bi mogli sada spomnjati imena imenati naučnika koji su prihvatili na takav način, na takav način islam. Međutim, nije Kur'an jedina stvar odnosno jedina mu'adjiza Allahovu Khusanika alaihi Ali His s-salam. Ja danas smo pojavili, ja njima smo govorili, ljudi koji, koji se zovu racionalisti. Znači sve što nije u skladu sa razumom, po njihovom, mišljenju, od to odbaciju. Pa makar hadisi bilo Bukhari ili bilo Muslimu, kažu ta stvar ni u skladu sa razumom, to odbaciva. I zato se odbacili desetine hadisa iz Bukharije. Zašto? Kažu to nije u skladu sa razumom pokaju hadis o tome, da se meseca hadis ome, hadis ome, hadis ome, kaže se stolažni hadis. Hadis koji su šta? Koji su Bukhari. Zašto? Da bi rekli, da je samo Kur'an jedina mu'adjiza Allahu posanika sallallahu alayhi wa sallam. I naravno nema sumnje da ovo ne neispravno. I zato možete naići in ali u literaturi koja je prevedena na naš znači da se neilazi, da se spomnie da je jedina Allahu Allahovu posanika sallallahu alayhi wa sallam Kur'an. On je najveća muadžiza, međutim i pored toga ima dokaza koji upučuju, odnosno nadnaravnih nad stvari. Također muadžize nisu jedini dokaz poslanstva, kao što to kaže u filozofi, islamski filozofi, kako se nazivaju. Nego postoje drugi stvari koji upućuju na istintnost poslanika. Pa je tako dokaza istintnosti poslanika jeste o tome što su poslanici obavještavali o stvarima da će se dogoditi. Pa je tako svaki bih uposlanik obavještavio svoj narod određeni stvarima koji će se desiti. I znamo hadise, spominjali smo. I nekoliko predavanja smo držali o tome. U hadisima uposlanika a.s.v. u kojima je obavještio o stvarima koje će se desiti. Od smrti Osmanu radijallahu ta'la anhu, do pravazka iše radijallahu ta'la anha, pored mjesta koje se zove Haw'ab, do uh, ubistva Ali radijallahu ta'la anhu, da mu je tečno rekao uposlanik s.a.v. nije će biti ubijen. Znači, sve su to stvari koje su također dokaza poslanstvo. I obje stvari, ovdje, odmah se ovdje spomnije pitanje, a to je da danas imamo ljudi, sihirbaza, lažova, koji dolaze sa sličnim stvarima, kao što su dolazili poslanici, odnosno, koji su sličnim muadžizama. I koji također obavještaju stvarima koje će se desiti. Pa može neko upitati, reći, dobro, kakva je onda sada razlika između ti lažova i između Allahu i Tabarak i Ta'ala poslanika? Naravno, razlika je velika. A to je prva stvar što Allahovi postanici u onim stvarima kojima su obavijestili da će se dogoditi jednom stvari nisu pogriješili. A ovi vamo sihirbazi, lažovi i dađali koji se pojavi, oni ljudima kažu desi će se to, desi će se to pola se i pola se Pola im šeita ne slažu, pola im ne slažu. I onda kada ne bude tako, kažu je bila greška. Kažu bit sudnji dan 99. pa 2000. pa 2001. pa ove, pa ove, ovaj, pa ove ovaj, pa, ovaj, pa bit ono jedne godine. Majutim pogledajte sve da se vratimo na sučanja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi jedan hadis da poslanik alejhi salatu selam obavijesti o stvari da će se desiti a da se ta stvar a da se ta stvar nije desila znači ne može da se rači znači u tom mnoštvu hadisa u kojem poslanik sallallahu alejhi ve obavještava da će se usređene stvari desiti ni jednom da kažemo ni jedno jednoj riječi nije rekao da će se nešto desiti a da se to a da se to nije desilo naravno Uh, kao što smo spomnali prijedhodno, spomeničemo, šta, koje stvari znači, odnosno šta se podrazumijeva vjerovanje u Allahove djelbašanu, u Allahue, tabarke, ta' tabarak ta'ala poslanike. Pa tako prva stvar, draga breću. Vjerovanje u Allahove subhanahu ta'ala poslanike znači da vjeruješ u ljude, koje uzvišeni Allah odabrao. I da taj odabir, da je to čisto Allahove volje koga će uzvišeni Allah, tabaraka ta odabrati za poslanika? To je nešto što se vraća samo na volju uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah je odabrao koga je on tijel da bude poslanik. I čovjek u toj stvari nema nikakve, tako da kažemo, nikakvog udjela. Ne može doći čovjek i reći šta to da učinim da postanem poslanik? Ne. Nego odabiranje poslanika među ljudima to je čisto Allah vaovo I ovo je jedna veoma bitna stvar radjo on oka što smo spomeni kas pa tako uzvišeni Allah tbaraka ve taala ovo sorry govorim na nekoliko mesa u kur'an Allah yastafi min al malaikati rusulan min al nas Allah dabire postanike među malekima između ljudima ko će biti postanici ko će biti odabrani među malekima ko će biti odabrani među poslanicima među pa onda ova stvar, kada je poslanik s.a. počeo da govori da je poslanik, i uspočeo da govori, dobro, zašto on poslanik, zašto neko drugo, drugi nije, nije poslanik. Jer je danas ima to ovom vremenu ljudi koji kaže, dobro, što danas u ovom vremenu nije došao čovjek sa nekim čudom, pa da u njega povjerojeme. Jer kaže, zašto on, zašto on iz ovog naroda i tako dalje fascuda ku to vremeno kao što spomnje uslišanje Allah tbaraka ve taala u suri ezuhruf da su govorili وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم fasuni govorili to jest da mšrid zašto se ovaj kuran objawi nekom człowieku iz oba dva mesta to jest iz Mekke ili Taifa zašto iz oba dva velika mesta koje su bila zašto se isti gradovane objawi neko drugi Znači, slanje poslanika je milost od Allaha i Allah najbolje zna koga će učiniti, koga će učiniti poslanikom. Kroz istotvori samom se pojavile skupine, se pojavile skupine, e, bilo je među filozofima, kako se naziva islamskim filozofima, i bilo je također među e, duboko, duboko zabludjenim sufijama, koji su tvrdili da čovjek, da čovjek, obratite pa znači, sa velikim treniranjem svog nefsa, svoje duše, takozvanom velikom uđahedom, da može da dođe na stepen poslanika. Da može da dođe na stepen poslanika. Ne, Normalno nema sumnje da ovakvo mišljenje otpadništvo islama. Međutim, bilo je oni koji su mislili da mogu da dođu na stepen iznad poslanika. I čak su bilo je oni koji su tvrdili da čovjek sa takvim stvarima može da dođe da bude iznad poslanika. I zato je veliko, da kažemo, mišljenje koje je rasprostranjeno i rašireno u sufizmu, jeste da su evlije odabrani od poslanika. I o tome smo govorili kada smo govorili o tumačenju sura el-Kahf, o slučaju sa Musaom i sa Hidrom. I oni kažu, pogledaj kako Musa sledi Hidra. Hidra je bio poslanik, pojednom mislim naravno, a Musa je bio poslanik. A, a Hidra je bio dobri čovjek, a Musa je bio poslanik. I kaže, to je dokaz da su Evlije bolji od Allahovih poslanika. I zato kod njih se lahko proglasi čovjek Evlijom, ljudi ga proglasi Evlijom, i bilo je oni, pazite, zabludjali ne svih, nego koji su doboko zabludili, koji su tvrdili da su čev bolji od poslanika. Znači čovjek za sebe tvrdio da je bolji od Allahovog poslanika. Da Allah, tebareki wa ta'ala, od takve istvari se čuva. Zato Ibn Luqayyim, rahmatullahi wa alayhi, obrate, pažnjim sad na ovu istvaru koju To smo čitali na predavanju sredom kada čitamo zaadu i ma'adu Ibn Luqayyim. Ibn Luqayyim da Allah, jel lašan, musmiluje i da ga nagradi jelnetom. Uso, na početku svog djela Zadul Ma'ad govori o ovoj stvari. A to je pitanje odabiranja. Kako uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, odabire i odlikuje stvar? Uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, je taj koji stvara i koji odabire. Pa tako uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, stvorio ljudi. Među tim ljudima odabrao šta? Odabrao poslanike. Opet među tim poslanicima, odabrao određene postanike. Pa tako znamo do subili, ta da od svi postanika koji su bili, da je uzvišeni Allah, tabarak i wa ta'ala, odabrao koliko? Odabrao pet. Koji se zovu kako? Ulul Azmi. Ulul Azmi na Rusu. I zato uzvišeni Allah, tabarak i ta'ala, ove je postanike, ovi pet postanike, posebno spomnio na nekoliko mjesta v Kur'an. Opet među ti pet postanika odabrano je koliko? Odabran su dvojica. Ko je to? To je postanik Muhammad s.a.v. a posle njega dolaz Ibrahima s قصص ابراهيم عليه السلام دولزي ثرئثه و دوله ترى ترى العزمه اتو نوح موسى عيسى na drugim na terenie po sobie dolaze ostatie allahu i poslanici po sobie toka dolaze ludzie ma sunawi byli ko ashabi generacje poslanika muhammad sallallahu alaihi wasallam dobra over i K'o je taj koji je odabrao meleke? Uzvišen Allah. Pa je Allah, tabaraka wa ta'ala, učinio Gibrila da bude bolji od svi drugi meleka. Učinio je da posle njega dolazi taj ta melek. Međutim, taj je odabir od koga? Od uzvišenog Allah, tabaraka wa ta'ala. Uzvišen Allah je stvario zemlju. I svoje zemlju učinio isno. Međutim, na toj zemlji je odabrao koja mjesta? Odabrao je Meku, odabrao je Medinu, odabrao je Kuc. Odabro uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala. I došlo je na rečima poslanika sallallahu alaihi wasallam da su ta mjesta odabrana. I da namaz na tim mjestima vrijedi koliko, nekoliko stotina il hiljada namaza na drugim mjestima. Međutim, ko je to odabro? Odabro je Allah. Zašto je bin Al-Qayn spomenuo ovu stvar? Ovo je veliko pravlo. Ovo je veliko pogotovo po kada je se radio na ovu kada se radi ljudima koji kažu, ko klanja tu i tu, ima toliko i toliko se vapa. Kokanja blizu kabora tog i tog i ima toliko i toliko se vapa. Ko ispod tog i drveta, ima toliko i toliko se vapa. Ko se napio da ovdje vode, ima toliko i toliko se vapa. Znači nema, znači nema, kakvi nisu odabira učinili. Međutim, od koga? Od, od, od samih njih. To jest oni su izmisle ove odabire. Pa kažem čovjek, ko prouči tu i tu dovu, Biće toliko i toliko nagrađeni. ko provuči tu suru toliko i toliko puta, bit će nagrađeni. Kako ovaj salavat 17 puta, ovu suru 16 puta, ovu suru 15 puta, ovu suru 14 puta, ovu suru 26 puta, ovu suru 29 puta, bit će mu toliko i toliko. Znači, svi izmišljali. Znači, dođe čovjek u furase da on dobri, da je kaže ti provučite tu suru toliko, <laughs> znači, ovo nešto, ovi drugi svi, a je vani oko njega. I zato ovo je stvar. A to je svaka odabranost ili stvar. Zanim mora da ima dokaz u Kur'an i sunnet Allahu ve poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Da tu žalost. Čkoliko puta ćemo brilo srednje sluba. Kaže mi prije sabah učimo Al-Kur'an kursu 23 puta. Poslije sabah hašas puta, poslije kinjuli ku puta. Dobro, zašto ima za to hadis? Ima li hadis za to. Imam neki Nema Allah ni sa hig ni dajif, ni lažni ni lažan. Znači, Vešej kaže ti sad uči toliko, ti sada uči što toliko. Da kažeš ljudima u smislu da im kažeš to ibadet da, da, da zato sjedni odredi jananagrada a što da Allah je našao I baterije izato on taj mi svaka stvar da kažeš da je odlikovana da je nešto bolje od drugog da je određena džamija bolja od druge džamije da određeno mjesto bolje od drugog mjesta da određeni čovjek bolje od drugog čovjeka mora da zato imaš hadis odnosno prije ajet ili hadis zato što je to pravo uzvišenog Allaha tebaraka ve taala wallahu yakhluquma wallahu yakhluqu Allah stvara što hoće. Ma kan alahumul khira. Oni nemaju pravo izbora. To se ljudi nemaju pravo da oni odabire. Da kažu ovo je melek je bolji, ovo je mjesto bolje, ova džamija je bolja, ovaj ayat je bolji, ova dova je bolja, ne, nego se sve to vraća, na uzišanog Allaha te ala koji ljude šta, koji ljude stori. I zato još jednom kaže da je ovo veliko pravilo kada se govori odnosno kada je u pitanju razumijevanje Allahuma je tabaraka wa ta'ala vjerit. A to je da čovjek nesmije da kaže osim ono zašto ima dokaz u Kur'anu ili sunnatu Allahuma kusani kasar l'Allahu alihi wa sallam. Kada u istinu žalost, jer koliko smo puta to govorili, jer koliko su nuotarije, koliko su štetne stvari, koliko je to pogubno za čovjekov razum. Znači da vidiš ljude da, da beru lišće s određene mjesta, kamenja, nose to sa sobom, misle da i to čuva, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Druga stvar, što podrazumijeva vjerovanje u Allahove, tabaraka i ta'ala postanike, draga, breću, jeste? Vjerovanje u sve Allahove Poslanike. Vjerovanje u Allahove, tabaraka i ta'ala postanike podrazumijeva vjerovanje u sve te Poslanike, U sve poslanike koji je uzvješeni Allah, tabaraka i ta'ala postao. Normalno, oni poslanici čija imena znam, znači, vjerujemo u njih i u njihova imena, i znači da je bio Ibrahim, da je bio Musa, da je bio Isa, da je bio Nuh i tako Međutim, onija <muchajan> čeha imena ne znamo, vjerujemo da je bilo poslanika i više nije. Jer Allah li pa, Allah tabarika kaže, o nekima smo ti govorili, a o nekima ti nismo govorili. Pa je tako uzviš li Allah tabarika vata'ala u Kur'anu spomenuo koliko? I mena dvadeset i pet poslanika. A koliko je bilo? U nekim predajima došlo da je bilo hiljada i hiljada. Međutim, u tog hadisa postoji govor kod muhaddisa da li vjerodostoja ili, ili, ili nije, ili nije vjerodostoja. Znači, ob da podicanje jednog poslanika u Islam je kao podicanje svih poslanika. Ko zanijeće jednog poslanika, ko dođe čovjek danas muslimar, klanja, međutim, na bila je kao što čine neki ljudi, opsuje Isa Jer kaže isa nije bio poslanik. Prenmalo čovjek može ratovo ovo izneznanje da ne zna, međutim, da čovjek kaže da nije Isa, jer kao on naziva Isus, da, da nije bio poslanik. Ili Musa, ili ovoga, ili onoga ki poricani jedu po poslanika i kao poricani svi poslanici. Zato pogledajte prvi poslanik na zemlji Nuh alejhisal. Uzvišen je Allah tbaraka ve taala za njegov narod, pa zoni bio prvi poslanik na zemlji koji je poslao ljudima. Uzvišen je Allah tbaraka ve taala za njegov narod kada ga nije prihvatio, kaže kazzabat qaw kazzaba qawm kazzabat qawm wahid al-mursalin. Nuhun je ulaš bogom je poslanik. Našina poslanik kaže Nuh Pri njih nije, nije bilo poslanika, pria nuha nije bilo poslanika. Međutim, uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala kaže šta? Znači oni su samo jednog poslanika. I samo su jednoga utjerali u laš, to je ste nizoga prihvatili. Međutim, uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala kaže nuhov narod, nije vjerova u poslanike. Ne kaže u poslanika jednoga, nego u poslanike. Zašto? Da se da do znanja ljudima postavlja da je poricanje jednog poslanika kao poricanje svih poslanika. Dobro, opet kažemo ovo zašto? Zato, breću, što je vjera. Svi poslanika je bila jedna. I svi Allaho i poslanici su došli sa jednom, jednu te istom stvarom. Razka među njima je bila gdje? Razka je bila u vjerozakonu. Međutim, kada je u pitanju vjera, vjerovanje i moral, bila su i stvari. I zato vjera svih poslanika je bila jedna. Razlikovo se šta? Razlikovo se vjerozakonu. To je naravno bila Allahu a tabarak i o ta'ala, mudrost. Zamislite, na primer, uh, kada, da kažemo, kada je bio slučaj Adama, علي السلام ادم عليه السلام نرماده واسن بيقول انه prvi poslanik kadam je bio vjerovjesnik vjerovjesnik za vrijeme ad malihi salam jebilo je da čovjek može da sestru znači kada se tehnički rod proširi znači tada je bilo potreba šta da može da oženi svoju sestru međutim ope bilo da ne može sestru bez nakinju da oženi i zato razlik razliku što se je zakona je bila potreba znači međutim kada je došo poslanik muhammad sallallahu alaihi wasallam koji postaci mudma od tada za ljude važi samo jedan mjerozakon. I zato, s obzirom da je vjera svih Poslanika bila ista, zato je porican jednog postanika kao poricanje svih postanika. Međutim, kada dolazi Poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa svim ljudima biva obaveza da prihvate samo njega. Svim ljudima bila, biva obaveza da prihvate samo njega. I je jedna također je bitna stvar. Jer danas ljudi, nažalost, nažalost, vjeruju, znači čima ljudi među usmanima koji vjeruju, da danas među kršćanima i žido ima ljudi koji ako se budu pridržavali svojih podnavodnicma kršćanstva ili judaizma da će ući u džennet. Da Allah te čovjek koji danas vjeruje da tri boga, vjeruje u tri boga. Čovjek koji vjeruje da će među tim ljudima biti ljudi koji ući u džennet. Da Allah ta'ala Izato, samo ćemo spomenti Hadis koji je Muslim sunan ta'ala anhu, da pasanih, sallallahu alayhi wa sallam kaj, wa mi onoga, ako mi ono ga učio ruci, moja duša, za mene neće čuti niko, za mene neće čuti niko, ni kršćani, ni židov, koji će umrijeti. A nije povjerovo u mene, a da nije će biti od stanovnika vatri. A da neće će biti šta? Od stanovnika vatri. I naravno također, ako se vratimo, vidjet ćemo da su svi prijašnji poslanici donosili radosnu vijes, odnosno su govorili o pojavi posljednjeg poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. I zato čak i u kr se ta ista stvar spominje. I zato u kršćanskim knjigama se ta ista, ista stvar spominje. Ista stvar se spominje. Pogotovo još kada poslanik s.a.v. kaže da je on i Isada su braća. Jer između nije šta? Jer između nije, nije bilo poslanika. Također još obrate paži na ovu stvar. A to je kakav je odnos Islama prema poslanicima. Znači pogledajte kako Islam, odnosno kako muslimani prihvata sve poslanike. Kako prihvata sve poslanike. Nema njednog poslanika da god bijaju nema ni jednog poslanika da onim kažu ovakoj onakoj nego prihvataju svi poslanici. Znači Daći za razliku da kažemo od kršćanstva i judaizma gdje međunjima i mate za određene poslanike da kažu da su pili alkohol, da su zinalučili sa svojim čerima, da kažu da se hrvali sa Bogom na je etaala, da kažu ovo da kažu, a jutin pogleda i tako muslimani vjeruju sve Allahu tebarikutaala poslanike. I zato kako, misli, kako je lijepo da kažemo jedan recitans odina kršćanaka koji je prihvatio islam, kaže zaradio sam Muhameda, anisam izgubio Isa. Paže, zaradio sam Muhammeda, a nisam izgubio isa. E, ono što također podrazumijeva vjerovanju Allahove, i ve ta'ala, poslanike, draga braćo, jeste vjerovanje, odnosno prihvatanje svega onoga sa čim su Allaho i poslanici došli. I ovo je jedna stvar koja je vrma A to je da čovjeku je musliman. A brate, pađe Allah, sam radi na muslima. Da čovjeku je musliman. Koji kaže Allah, ilaha illallah, muhammedu da budi je srstan da se ono što izla zi iz usta postanika posta, sallallahu alihi wa sallam da je to istina i da istina namože da budi da se ono šta što izla zi iz usta postanika sallallahu alihi wa sallam da to istina to... so, is i zato Allah tabanak wa ja ta'ala na početku surja Najm kajja wal Najm idha hewa ma balla sahibukum wa ma gawa, wama ghava wama yantiku anil hewa in huva illa wahidluha kaže tako mi zvijezdne vaš drug, o dobročani muši cma Mekke vaš drug nije zaluto i on ne govori po hiru svome nego je to objava koja mu se objavlje vrata pažnjavaj kur'anske ajite on ne govori po svom hiru nego je to objava koja mu se objavlje i za to islam skučnatska da govori u hadismu po sanika alihissalatu wasalam znači odnosno hadis, je također je objavio. Znači, Kur'an je Allahov govor. I u i u rječem. Međutim ono što je posadnik, aliih i sr.a.s. govorio, kako ćemo klanjati, kako ćemo ovo, kako ćemo. Je li teo Boži je Ne. Nogmo dolazio je također Džibril i rekao mu klanjaj tako. Ovo vako. Reci ľudima vako. Tako je da je i Kur'an i sr.njak je objava. Či nije srnje da je karih, sallalatu sallam, e kako će musel klani, e salli je da se klani pet vakata, da t, da, ti, da ima četre vakata, da ima tri vakata, da ima dvare vakata, pa ti se so ovaj klani ne. I za to, naprimer, poznati ka vremena. Kaže došao mi je do Jibril, pa samnom klani u sabah tada, pa poodne tada, pa ikindi u tada, pa akšam tada, pa jaciu tada, pa rekuo muhammede, ovo ovaj je vakat namaza. I tako i za druge stvari. Znači, Džibrije je dolazio poslaniku a.s. sa sunnetom. zato kaže ulema, kada govori, kaže, Džibrije je dolazio poslanika a.s. podučavio sunnetu, kao što ga je podučavio Kur'an. Podučavio ga je sunnetu, kao što ga je podučavao Kur'an. I zato, znači, što znači da jedan musliman osjeti da sva svaki onaj hadis koji čita, da je to istina. I da je to objav od uzvišenog Allah. I da je to da nemože istina bude osim takva. Je zato kao što se vidio že budavu do svom sumanu od Abdullah ibn Amr al-A'as radijallahu teala anju, kaže Abdullah ibn Amr ibn al-A'as, kaže bio sam čovjek koji sam pisao sve što bi čuo od Allahovu posanika alihissalatu wassalam. Bio sam čovjek koji je pisao. I zato se kaže, spomnie se da Abdullah ibn al-A'as bio od prvi koji su počeli da bilježe hadis. Međutim na samom početku Islama bilo je zabranjeno bilježenje hadise zbog čega da se ne bi pomiješal sa so Kur'anom da se ne bi pomiješao sa Quran pa je bio sam čovjek koji sam pisao sve što bi čuo da Allahovod posanika sallallahu alaihi wasallam pa kada je to kada s ču oh, oh, oh, oh. ču to čulo neke kada s to čulo neke ljudi kore ištije, kaže to smo izabranili pa kada je to došlo da Allahovod posanika sallallahu alaihi wasallam Allahovod posanika sallallahu alaihi wasallam je rekao uktub piši, jer kaže je tako mi onoga učio je moja duša iz usta ne izlazi osim istina. Izovi usta ne izlazi osim istina. I zato čovjek, znači kada sluša hadiša Allahovu posanika kada, či, kada čita siro Allahovu posanika sallallahu a.s. mora drgav reče da osjeća kao da on dio di, di I zato čita siro Allahovu posanika a.s. a usiča se kao da je dio toga. Slušaj Allahu Allahovu posanika a.s. Ažemisi da se poslanim sallallahu alejhi ve sellem, o braćo. Vati nema sumnje da čovjek, da što biti drugačije. Ja danas koliko je nevjernika koji su zadivljeni islamu, muslimanima, i čitaju Kur'an, čitaju hadise, međutim nema nikakvo osjećaja. Zašto? Oni kažu to je fino, to je odlično, to je moral. Ja sam znao čovjeka nevjernika, kršćana koji bi čitao namaz ali spostivio. Kaže to je lijepo, to je fino, ljudi nevjerujem, nevjerujem u islam. Zašto? Zato što ne osjećaju to Allahov poslanik, međutim čovjek musliman Čovjek musliman osjeća, imate taj osjećaj da to izlazi iz usta Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, dolazi da u uh, istahamu imamo nešto što se zove hadijska nauka. Znači, terminologija hadisa, A to je, kroz istoriju se pojavilo oni koji su naravno tjeli ne samo obratiti pažnju u svabrću. Ne samo da podmetu lažni, lažni hadis. Također bilo oni, koji su teli, da Kur'an podmetnu ajeta. Da do svoje mishlijine. Da tako bilo oni, koji su izmijesali ajeta. Kao što, na primjer, slučaj sa šiama. Na časa su ima uči magledu primerak, mislihku primerka Prevoda na I teksta Kur'ana narab izkezik. Surah, alam nasharah sadrak. Kaže, alam nasharah laka sadrak, waja'alna alijan sihrak. Zar, kaže, nismo rasprostranili tvoja prsa i zar nismo ali učinili tvojim zatim. Znači, izmisli. Čuo sam također da dodaju da su neki pokušali, naravno. To nije uspjelo. Voma uh, adrake mahije, kaže Umar u Muavije. Kaže, ti ne znaš šta je ona, to vatra. Kaže, to su Umar i Muavije. Da Allah, tebarku ta'ala od toga I Zato nije bio samo slučaj da je pokušalo da, da se ubaci vadisa Allahu kusenika alihi salatu salamu nego isto tako šta u Kur'an pa su izmiješali ajte, pa su izmiješali kirajte barman sada nečman tuna široko iči uh, kuntuma khayra umetin uhridjatelj nas vi ste bili najbolji umet pa su izmislili kuntuma khayra a imetin uhridjatelj nas, bili ste najbolji imami koji ste se pojavili znači za njihom vjerovanju 12 imama i tako da magi ti normalo, svet je svar nije su spela magi tako je bilo pokušaj da se podmetne u hadisa po sanika sallallahu alaihi wasalam izmisleni hadisi Pajučite zato zato ga evet, Zato imamo hadisku nauku. Znači koja je gledala onog svakog čovjeka. Jese to pogledaj hadis. Otvorite bilku hadisku zbirku. Kaže prenosi se od toga, od toga, od toga, od toga da je rekao da je čuo Ebu Hureru, da je Abu Hureru čuo od Poslanika sallallahu <eing> alejhi Svaki so taj čovjek ima svoju biografiju. I za svakog tog čovjeka se zna Normalno onaj za koga se ne zna, njegovih hadisa ne prihvatamo. ne im po što je knjiga i knjiga. Znači gdje se govori samo o biografijama ti radije. Jer ljudi u prvom vremenu kada se pojavili te hadis, kada su bili te sekte, znači nisu nam od koga da prihvate, od koga da ne prihvataju. I zato su bili žestoki odnosno zato se za svakog znalo koji kakav da li sudnoga prihvata hadis ili sad njega ne prihvata Hadis. I zato naravno je bilo oni koji su tako da kažemo pokušavali, međutim zahvaljući ulami, zahvaljujući u nauci, znači sada se jasno zna šta je lažni hadis, što nije lažni hadis. I zato, na primjer, čak bilo, kada su se pojavili mezhabi, pa se pojavi šafijski mezheb, pa se pojavi anekijski mezheb, pa su pokušavali da o vrijednosti ti mezheba izmišljaju Hadis. Isto tako da, kontra ti mezheba izmišljaju hadisa, pa je tako zabilježen jedan lažni hadis, kaže, u mom ima čovjek koji je gori od iblisa, imamo je Muhammed i Idris, šafij, znači, misleći na šafiju. U se pojaviti čovjek koji će biti go, gori od blisa, kaže to je čovjek koji će se zvati Muhammed Nidris Šafja. Znači misleći na imama, na imama Šafja. I tako dalje, i tako dalje. Da kažemo do drugih hadisa, lažni, na primjeri ti lažnih hadisa kaže, gledanju lice lijepe žene je i baditi. Znači, su, znači, oni koji su svi što su volili, nešto to su izmišljali. Oni koji su volili žene, izmišljali sadisa. Pa oni sigurno, znači, nis bili da nisu volili žene. Pa kaže, gledanju lice, lijepi žene i baditi. Znači, sjediš i gledaš i baditiš. Drugi su govorili isto od lažni hadisa, kaže ko se ljubi, pa se izdječe o te ljubavi, kaže imat će nagradu šehida. Također, također od lažni hadisa. To je bilo dosta šehida maša. Pa i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, kaže vam, Znači, sam tome ima, znači da kažem hadijska nauka koja je nam postavila ta pravila, da zato danas imate posebne fakultete, znači fakultet hadis, gdje se čitavi četiri godine, znači zamiste izučavaju nauke koje su vezane za, hadijs. znači hadis nije samo jedna nauka, znači ima tu dosta nauka koje su vezane kako bi se na kraju znalo da li ovaj hadis vjerodostojan ili ovaj hadis ili ovaj hadis nije vjerodostojan. Znači, također što hoću samo pominjati na Edu a to je ono što smo često ukazivali, a to je zamluda, odnosno opasnost pravaca i sekti, koji daju prednost razumu na tekstom. Koji daju prednost razumu na tekstom Kur'ana ili sunneta. I zato ćete najići gdje se kaže, kaže u akidi se naprihmataju hadisi, osim koji su mutavatara. Mutavatara je najveća grnica najč, najč, hadisa. To je da prenosi skupina od skupine. I naravno, mali broj hadisa je nastapeno na mutavatara davrših hadis. Međutim pojajmo se se tek koji kažu samo se takvi hadisi mogu prihvatati u akidi, u vjerovanju. Dobro, što, što sa sa ogromnom većinom hadisa, znači ni ni ne, ne, ne kako prihvatati u akidi, kaže ništa prihvatati. Gdje ćeš gaći u so, akidu kaže na razumu. Da Allah te ta' taala sačuva takvi stvari, znači da neko daje prednost razumu nad riječima koje izlaze iz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I također je stvar. I sad ćemo završiti. Druga riječo znači vjerovanje Odnosno što podrazumijeva vjerovanje vjerovanje vallahu i tabaraka i ta poslanike. I to je ono što ovu vjeru čini živom. Odnosno to je ono što daje život svakome od nas. Što daje dušu svakome od nas i njegovom islamu. A to je snjeđenje i ljubav i uzimanje poluka i poruka iz života Allahu i tabaraka i vata'ala Jer pogledajte kako nam u to vrijeme zašto nam uzičišnji Allah t'barakoj taala u Kur'anu govori o sintim poslanicima. I otim događajima koji su se sa Govori nam kako bi čustio, kako bi se naša srca I zato uzičišnji Allah t'barakoj ve taala sura Hud. Dese govori neka kul kuposanika. i obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu wasallam, Sura Hud zapamtite. A poslanik sallallahu alejhi ve je Hud va Osijedila me surahud Hud i njene sestri. Znači, posanika sallallahu aleyhi wa sallam osijedila. U pravom zlančinu posjedla sura Hud. To jest strah od onoga što se spominje u suri Hud. A sura Hud je sura u uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala spominje odnosno gdje se govori o kazivanju nekoliko posanika. I na kraju sihovi kazivanja uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala sa obraća posaniku sallallahu aleyhi wa sallam i kaže وكل لنقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ايشو شو تي غووريمو او بين بوسانيتيما غووريمو غووريموتي دا بي اوتشفيرستلي تвої серце ما نثبت به فؤادك دا بي محمد صلى عليه وسلم ايشكو محمد صلى الله عليه وسلم كويه تولас лапيديا كويه فيديو ملك جبريلا و نيجووم kojem je dolazio mimo toga Džibril koliko god hoćete puta. Znači njemu je uzvišeno Allah tabarak i ta govori ta'ala da mu učvrsti srce. Pa za nama nije potrebno da nam nešto učvrsti srce. U ovom vremenu u kojem živimo za nije potrebno nešto što će učvrstiti naše srce. Šta je to? Druženje s Allahom knjigom i druženje svojim ovim poslanicima. I povođenje za ovim poslanicima. Da vidimo zašto nam uzvišeni Allah tabara i ta'ala govori toliko o tim poslanicima. I z Znači, to je ono što je zadače muslimane. Zašto nam uzvišeni Allah, tabarek v ta'ala, govori o Nuhu a.s. Pogledajte iskušenje Nuhu a.s. Nuhu a.s. je ostalo koliko koliko je ostalo pozivajući svoj narod? 950 godina. 950 godina, prikaz u životu bili duže. 950 godina je ostalo pozivaju svoj narod. Pogledajte ustrajnost na pozivanju Allahu, tabarek v ta'ala. Danas dođe je čovjek, ne ga put, pozove put, Malo bude u sun i samo do salata. Da vladimo šalamu saču. Nađođi čovjek prihvati se vjere, on nasconta jednu stvar, ko sconta nam i islam harama, ovo, še muslima, do salati. Do salata pa nam je šebit vaku. Ne ne mogu on žena, ne mogu ovo, ne mogu se stezga da harama, ne mogu do salati. Već je šebit muslimana kod salati. Po što petne kada vratice da budemo s da ušiše ala te baraka ta ala salatu. Ko prima ta suvjere, prima da salahrat. Ko se prima ta vjera, prima da I on treba na, da zna da je on taj kojim islam donosi sreću. Ne donosi on islam nikakve Islam je taj koji donosi sreću u njegov život. I sve je sreća u sljedeđenju Allahovih poslanika. Pa uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala govori nam o Nuhu alayhi salam koji je ostao da poziva svoj narod koliko 950 godina. Pa nam uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala govori o Ibrahimu alayhi salam i njegovom otcu. i kako je pozivao svoj otca. Pa nam govori o Ibrahimu alayhi salam i govori nam o njegovom sinu. O nj i mor Allah tabaraka wa ta'ala naredio da zakul jesu'o sina. Ibrahim, mu je radio, da zakul jesu'o ksina Ismael za misli to znači da čovjek ima ksina kujmu jedinac, jedinak i da ti dođi naradba da ga da uzmejš nož i svojom ruku da ga prekuljish Allah tabaraka wa ta'ala kao što nas spomni u safad i naredio Ibrahima alayhi s-salam da zakul jesu'o ksina قال اللا جل لgeschان Hmm Fa'lemmâ a-s-sa'-lla'ma wa t'alla Hu l-Jabeen وق compon لان صلب اللغ تستر قدALI Krieger الله يعتبر اللغ نرة Elohim يعتبر D CB c'nia وقمن ذلك اللّه تبارك وي تاله كداله سسم Ybrahim Prodo 아니iritual وIB того تسيح فعلا يلباب نرد بهد الله كل يشبه يلباب نرط بسينه الله هية كل ي اه minutes وقامن بعد تباضي كان اباستو كل ja, onda smo ga o oj ne treba to da radiš. Sad izveratimo na ono samo. Osiy Allahu i poslanika koji najdabrani? Najdabrani najdabrani su so oni pet. Padu oni pet dvojica. Koja su so dvojica poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i Ibrahim. Posib, posel Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Ibrahim. Ibrahim su Kur'anun naziva kako? Halil. Allahov prijatelj. Dak je pastovo, znači prijatelj halil u arabskom jeziku. Dak ne znači prijatelj u smislu znači što neko može pomisliti, što je pomislio, uzvišeni Allah o nema sudruga. Znači, jedno je šarik. Ođutim, ovdje se misli neko koji je uzvišeni Allah o toliko zavolio, da ga toliko učinio bliskim njemu. Da ga učinio Halilom. I zato u jeziku, kad kažeš drug, prijatelj, postoje više izraza. Niso da kažeš, ovo mi je poznanik, isto kod nas, ovo mi je poznanik, ovo mi je prijatelj, ovo mi je bliski prijatelj, tako da dalje. Zato kod njima izraz. Zamil, sad Jen označava najveću bliskost. I zato uzmišeni Allah ta'ala odabrao, odabrao i Vrahima za svog prijatelja odnosno za halira. I zato ga iskušao. I zato im kajim, opet vam kažu ni Zadur Mahat. A ja ne mislim da sam jednu knjigu govorio, da čitate da kupite kao što sam govorio za Zadur Mahat. Znači ovo je jedna knjiga koja vrijedi zlat. Znači knjiga koja vrijedi zlat. I zato im kaj kada govori ode o iskušenju Brahima a.s. Zašto ga je uzvišen Allah, tabarak ve ta'ala, iskušao? Kaže, iskušao je da vidi da li u njegovom srcu ima iko drugi sem Allah. Da vidi da li u njegovom srcu, srcu Ibrahima, koji ga je uzeo toliko bliski, da vidi da li u njegovom srcu ima iko drugi sem Allah. Pa ako ima iko drugi, a ovdje je sada, pazite, jedinac im dolazi. Ako ima neko, znači neće biti, bit će ne Međutim, Ibrahima, alaihi salam, u njegovom srcu bio samo Allah. Ono što Allah naredio, to radi. Pamakar, da zakol je svog sinna. Pa kad uzviš ne Allah, tebarek v teala, ono je blizna, vidio spremnost Ibrahima, da ibrahim da toh, da da ne želi išta. Znači da Ibrahim spreman da žitvo su svog sinna radi Allaha, nekome ne to da činiš. Ne to da činiš. kaže kaže, uafedajnahu bi vibhan avim i mi smo ga zamijenili, i zamijenili smo ga kurbanu. pogledajte. Allah subhanahu wa ta'ala naspominje ovaj događaj, da čovjek Znači, trudi se da u njegovom srcu ne bude niko sam uzvišen od Allaha, tabaraka u ta'ala. To jeste ljubav prema uzvišenom Allah. Zato, subhano kada govori, kada govori o sreći. I koje sreća? Sreća ni ona je srećan? Srećan je onaj koji osvane, i koji omrkne, a u njegovom srcu nema niko ljubi sam Allah, tabaraka u ta'ala. I sretan ona je onaj koji zadovoljstvo traži onome Allah, koji u onome sa je zadovoljan uzviješeni Allah, tabaraka u ta'ala. I sretan je onaj koji provodi vrijeme ساتيميزه لو لان الله تبارك وتعالى ليست سبحان الله قد لدي كل كل قطه سيتيشكو ناكاني ده ازمي القران ده اوتشي ده القران سوشا ده القران فنان جاما جيتيندا يسستا يسستا اذا نيغو وسيرتيه تشيستو برما اوزيشنام الله تبارك وتعالى اذا اي سفيستان تو الله غبور والله بمجود وقت 4 ساعات ده لا تو غبور اوزيشنام الله تبارك وتعالى يساتوشتا قوسه الله عنه a ljudi smo govorili, Osmane, koliko Kur'an učiš? Osman radi Allah je bio poznan po mnogom učenju Kur'an. Pa je govorio tako mi Allahom da su naša srta čista, nikada se ne bi zadovoljila Kur'an. Da su naša srta čista. I zato da je čovjek srstan u to momentu. Da su to riječi uzištenog Allaha, tabaraka vata'ala. I da smo spoznali ovu stvar, reči tako mi Allahom, znači ne bi sebe vidjeli da smo nemarni prema Allahom, a je knizijano oniko koliko smo nemarni. Ne bi sebe vidin u tom stanju nemarnosti prema knjizi uzvišenog Allaha te bare ke on onoliko koliko ko ime. Onda čovjek pored svega toga kaže zašto mi se dešavaju ovi belaj? Zašto mi se dešavaju mi musibeti? Zašto sam problemu sa ženom? Zašto sam problemu? Zašto sam u dugovima? Zašto sam u problemu s ovim gludima? Subhanallaha pogleda u svoj odnos prema uzvišenom Allahu te ta' ala. Znači sve što se čovjeku dešava, dešava se radi njegovog odnosa prema uzvišenom Allahu te bare. I zato koliko je danas ljudi koji su oženjeni i posadjaju se, se svojom ženom za žena posadjaju se, se mužom pa kaže, pa dođe jedno drugom i kaže, tako, tako mi Allah ovo što sam ja nesretan jer što sam nesretna, to mi Allah dao radi mojih greha jer kaže Ibn-Lukim to sam ročencu spomnio, da jedna stvar ne zanesi čovjeka, a da mu to nije radi greha koju je počinio prema uzvišnjama Allahu tebara kvita' a da dođe čovjek i da tako kaže ženi da žena kaže mužu pa da kada hade hade učinci metod Allahu tebaraka ve taala hade pajačimo svoj ibadet hade kanimo zajedno noćni namaz hade ovčim pa će Allah nas pokrajit. I zato ulema kada govori pogledajte u suru El-Bekr uzišanje Allah tebaraka ve taala na 3 rans gumi propisima odnosno ajtemo koji su vezani za razvod. Pa na kraju ti ajeta znači prekida se da kažemo taj slijed govora o razvodu gaka dolazi jedan ajetu kojem se govori o čuvanju je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže hafidu alas salavati, čuvajte svoj namaz, posebno srednji namaz, i budite prema Allahu ponizni. I onda ponovno dolaze ajeti koji govore o razvodu braka. Međutim, taj radoslijed ajeta to je naradno od uzvišenog Allah tabaraka wa ta'ala da ajeti budu tako uporedani. I zato kaže ulema, mudrost da je ovaj ajet spomenut među ajetima koji govore o razvodu braka, jeste što ovaj musibe koji se zove razvodu braka, dolazi radi čovjekove nemojnosti u namazu. Radi čovjekove nemojnosti u namazu prema uzvišenom Allahu Tabaraki Ta'ala. I zato je, i zato je, da kažemo, malo oni, koji kada kazadisi neki musibet, traži odgovor tamo gdje taj odgovor jest, ali gdje ga je najteže pronaći. A to u samom sebi. Da kaže, vallaha je musibet mi uzvišeni Allahu Tabaraki wa Ta'ala dao radi toka. Mađutim, malo ljudi traži tu pa da kaže pokajući se sada uzviše nam Allahu tabaraki wa ta'ala, pa čim uzviše Allah tabaraki wa ta'ala, ulakšajte tako da. I zato, draga breću, balaji koji nas zade se u životu, nemojte da tražimo uzroku drugim ludima, uzroku u Uzroku unama. U samu unama što smo učinili, u samo unama što nam se dešava, uzroku samim nam. A rješenje za sve te stvari jeste da popravimo svoj odnos prema Allahu tabaraki wa ta'ala. Da popravimo odnos prema Allahu tabaraki wa ta'ala jer ova uputa koju nam je Allah tabaraka wa ta'ala dao bez nje čovjek može da ostane bez nje čovjek može da ostane subhanallah da dođeš da čuješ čovjek da kaže koji je klanio koji je slušao predavanje koji je dolazio koji je učio Allahu tabaraka ta da dođe kaže, kaže kaže nisam Allah mi godinu dana ništa klanio jedan namaz nisam kaže klanjaš kaže ništa to dođeš na to Međutim, tog čovjeka se može pri par godina mogao vidjeti, može ju stanju da plaće namazu. Da kažem, uopšte, koliko je takvi ljudi? Šta je nama garancija da mi je takvi? Ne Allah te na, ne do Allah. Bolje danas Allah usmrti nao meni, nego da nas takim Jel nama išta garancija, jel nama iko garancija da takva sam neće zadasti nas? Međutim, ko se god igra se grijesima, igra se sa svojom kuputom. Ko se god igra sa grijesima, igra se sa svojom kuputom. I zato, draga bra Naci, pa namo opet vidimo, opet se vraćamo na Kur'an. A to je što ove ovaj stvari, ovu zadnju stvar koju smo spomenuli, e, eh, govor o posanicima. Razmišljanje o tome zašto nam Allah tebaraka i taala o posanicima, ne može to čovjek postići, postići druženje se sa Allahom tebaraka i taala. Molimo Allah i da nas smili, da nas oprosti, da nas učini odamong koji će se poveti za Allaha tebaraka i taala usal صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا